Тось легенько вдарив Крейслера по плечі, і він отямився від своїх марень. Перед ним стояв Аббат і привітно дивився на нього. «Правда ж, почав Аббат, – правда ж, сину мій, Йоганнесе, ти тепер усім серцем тішишся, що тобі вдалося так гарно і сильно втілити в звуки ті почуття, що жили глибоко в твоїй душі?» Ти, певне, думав про свою месу, яку я вважаю одним із найкращих творів, що ти скомпонував за своє життя. Крейслер мовчки втупився в абата, ще не здатний вимовити й слова. Ну-ну, повів далі, всміхаючись абат, спустися вниз із високих сфер, у яких ти ширяв. Ти, мабуть, подумки компонуєш музику і не можеш так раптово відірватися від роботи, звичайно, радісної для тебе, хоч і небезпечної, бо вона висотує з тебе всю силу. Відірвися на якийсь час від своїх творчих думок, погуляймо трохи цим прохолодним коридором і побалакаймо. Абат завів мову про устаткування монастиря про чернече життя, похвалив той справді ясний побожний настрій, який тут панує, і наостанку спитав, чи не помиляється він, аббат, вважаючи, що Крейслер за ті місяці, які прожив у монастирі, став спокійніший, безпосередніший і ще дужче схильний до діяльної самопосвяти високому мистецтву. Яке звеличує церкву і служіння церкві. Крейслерові не залишилось нічого іншого, як погодитися з цим, а крім того, запевнити Абата, що монастир став для нього рятівним притулком і що тут йому все здається таким рідним, наче він і справді член чернечого ордену, і ніколи вже не кине монастиря. Залиште мені. Закінчив Крейслер, «Залиште мені в елебні очі ілюзію, якій так сприяє вбрання. Залиште мені віру в те, що коли я потрапив у небезпечну бурю і збився з дороги, ласкава доля допомогла мені пристати до острівця, де я перебуваю в безпеці і де ніколи не розвіється мрія, ім'я який натхнення». «Мистецтвом». І справді, мови вабат, і обличчя його осяяла ще привітніша усмішка. І справді, сину мій Йоганнесе, вбрання, яке ти надів, щоб здаватися нашим братом, дуже тобі личить, і я хотів би, щоб ти його ніколи не скидав. Ти найдостойніший Бенедиктинець з усіх яких тільки можна буде побачити. Але трохи помовчавши, сказав абат і взяв Крейслера за руку: "Не будемо з цим жартувати. Ви знаєте, Йоганнесе, як я полюбив вас від тієї миті, коли познайомився з вами, як моя щира прихильність до вас, разом з великою пошаною до вашого прекрасного хисту, Дедалі зростає, а кого люблять, про того й турбуються. І ця турбота спонукала мене, може, трохи аж занадто пильно спостерігати за вами, відколи ви з'явилися в монастирі. Внаслідок цих спостережень я прийшов до переконання, від якого не можу відмовитись. Я давно вже хотів щиро поговорити з вами про це, все чекав сприятливої нагоди, і ось така нагода трапилась. Крейслере, відмовтесь від світу. Вступіть у наш орден.